الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو taftahu amal ash rawahu muslim asema abu huraira radhiyallahu anhu kwamba amesema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mu'min mwenye nguvu katika imani yake na katika mambo yake yote ni bora na anapendeza zaidi kwa Allah Kuliko mu'min ambaye ni dhaifu katika imani yake na katika mambo yake wa fi kulli khair na kila mmoja mu'min mwenye nguvu na mu'min ambaye ni dhaifu kila mmoja akona khair yake kisha akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam fanya pupa fanya bidii katika jambo ambalo litakupatia manufaa hapa ulimwenguni na kesho akhira na utake usaidizi katika kuhakikisha jambo hilo lenye manufaa yako Utake usaidizi kutoka kwa Allah azza wa umtegemee Allah azza wa Jel. na wala usiingiwe na uvivu wala usichoke na endapo jambo litakufika jambo ambalo haule, hauja liridhia basi usiseme lau ningalifanya hivi na vile jambo hili hangelinipata bal useme kwamba Allah azza wajal amkadiria na lile ambalo amelitaka amelifanya kwa sababu lau inafungua mlango wa shaitani hadithi imepokewa na alimam Muslim katika hadithi hii kuna fawaid jambo la kwanza hadithi hii wameitegemea ahlu sunna wal jamaa kuwa ni dalili ya kuonesha imani inazidi na inapungua pale aliposema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mu'min mwenye nguvu katika imani yake ni bora kuliko mu'min ambaye ni dhaifu katika imani yake kwa hivyo kuna imani dhaifu na kuna imani ambayo imekamilika na yenye nguvu kuonesha iman huzidi na hupungua, na pia vile vile katika hadithi hii twapata kwamba Allah azza wajal jal akona sifa ya kupenda Allah hupenda lakini kupenda kwake Allah haifananishwi na kupenda kwa kiumbe Kwa vile kupenda kwa Allah inalingana na utukufu wake na ukubwa wake na kupenda kwa kiumbe unalingana na udhaifu wake Pia katika hadithi hii twapata kwamba mja afaa katika kumtegemea Allah azza wa jal aleti asbab afanye kazi afanye jambo ambalo litakuwa ni sababu ya kumletea manufaa pamoja na kwamba aramtegemea Allah azza wa jal na wala asichoke kwa hivyo mambo matatu muhimu katika kuhakikisha mtu ameyafikia malengo yake jambo la kwanza afanye asbab yani afanye bidii kuli hakikisha jambo ile amelipata jambo la pili amtegemee Allah azza wa Jal, na ataki usaidizi kutoka kwake na jambo la tatu asichoke na wala asiingiwe na uvivu bal aendelee kufanya na pia vile vile katika hadithi hii inatufunza kwamba mu'min afaa kuwa ni mwenye kuamini na qadar kwa vile katika mambo yote ambayo atakayofanya huyu mu'min sababu zote ambazo atakuwa ni mwenye kuzitekeleza ili kufanikisha mambo yake basi huenda mipango ya Allah azza wa jal aliyompangia ikaenda kinyume na matakwa yake kwa hivyo akipata jambo ambalo halijamridhisha ama imeenda kinyume na alivotaka yeye basi asiwe ni mwenye kulalama na mwenye kuingiwa na huzuni akasema launge kufanya hivi laungehifanya ningechukua barabara hii basi msiba huu haungenipata ningefanikiwa katika jambo langu hapa na pale bal anafaa kuamini na kadari ya Allah azza wa jal aamini kwamba yeye ametekeleza wajibu wake na halikuwa lenye kutokea isipokuwa lile ambalo Allah azza wa jal amekuwa ni mwenye kupanga na afahamu kwamba kusema lau angefanya hivi au vile kusema kule kuna mfungulia mlango wa shetani ya yeye kuwa na huzuni na kuturidhika na mipango ya Allah na kuingiwa na kukasirika katika mambo ambayo Allah azza wajal ashampangia wabillahi tawfiq wasallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.